Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil al anbiya'i wal musselin Wa ala alihi wa ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Wala khawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil azim Amma ba'na Alhamdulillah Ketamanya Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah kerana masih lagi dapat bersiaran dalam cinta ilmu di TV Hijrah. Segalanya bermula di sini. InsyaAllah dalam bidang tasawuf atau tasawuf harian. Dan Alhamdulillah bersama kita pada hari ini di studio daripada rakan-rakan. Ikhwah Muslimin daripada YUSIM, Universiti Sains Islam Malaysia dan juga rakan-rakan daripada Pustaka Cahaya Kasturi, daripada Masjid Khairiah, daripada anggota Pasukan Keselamatan Polis dan juga daripada sahabat-sahabat daripada Jakim seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pada petang yang mulia ini kita sambung lagi perbincangan hikmah yang ke-13 pada muka surat 118 Ibnu Atta'illahi Sakandari Rahimahullah menyatakan Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mirati." Am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun Am kaifa yatma'u ay yadkhula Allah wa huwa lam min janabati ghafalati Am kaifa yarju an yafhama daqa'ikal asrari wa huwa min hafawati Maksudnya sekira-kira Bagaimanakah akan terang hati seseorang yang segala gambaran dunia ini terpahat dalam cermin hatinya? Atau bagaimanakah dia akan mengembara menuju kepada Allah padahal dia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Atau bagaimanakah akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal dia belum bersih suci daripada kotoran kelalaiannya? Atau bagaimanakah dia berharap akan memahami segala isi rahsia Padahal dia belum bertaubat daripada segala kekeliruannya Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Hikmah yang kita baca ini cukup menarik Menariknya pengarang cuba buat satu persoalan dan pertanyaan Pertanyaan ini ada dua Satu kita bertanya untuk kita tahu Ertinya kita tak tahu Yang kedua kita bertanya bukan kita tak tahu Tapi untuk nak gambarkan tak mungkin langsung Macam kita kata macam mana awak ni Sedangkan awak ni manusia tapi masih lagi tak mau sembayang Awak ni orang Islam tapi masih lagi tak mau melakukan ibadat pada Tuhan Awak ni sudah berusia tapi masih lagi tak mau pergi ke masjid jadi perkara macam itu bukan tanya tapi cara macam tanya tapi itu bukan tanya. Persoalannya dia kemukakan seolah-olah nak gambarkan pada kita terlalu banyak penghalang dalam hidup kita untuk kita menjadikan kita insan rabbani muslim sejati sungguh. Persoalan yang pertama ialah contohnya berkenaan dengan hati kita. Hati kita mahu supaya ia bercahaya Sebab hati ni ibarat cermin Cermin ni kalau kita bersih betul-betul Maka dia akan memantul cahaya yang amat luar biasa Tapi kalau kita tengok rumah lama tinggalan orang Cermin yang sudah sebahagiannya pecah Kita tengok muka kita pun kita tak berapa nampak Dengan berkaraknya, dengan kelabunya, dengan macam-macam jadi hati kita begitu juga. Makin kita biarkan dengan tempelang-tempelang. Dengan bekas-bekas yang lain. Dengan daki-daki dan karak-karak. Dengan nukta-nukta yang tidak boleh membawa kepada kejernihan hati. Dan ini yang akan menghalang. Jadinya apabila kita sebut macam mana hati kita nak bercahaya. Kalaulah hati kita masih lagi terlalu banyak terlekat dengan dunia-dunia Tonton tuan, tuan fikir Bahasa mudah Dalam masa kita duduk saja Kita duduk berehat Hati kita tak pernah berehat Selama mana kita bangun tidur dia akan berjaga Dia akan pergi mari Ada orang sibuk buat makan Jadi dalam pala dia makan je segala makanan ada orang sibuk bab main dalam kepala dia main saja ada orang sibuk dalam bab memancing mancing je jadi kalau macam itu mana masa dia nak letak untuk agama dia mana masa dia nak letak untuk Tuhan dia jadi bila dah banyak sangat halangan aryak, sudah tentu hatinya tak akan bercahaya untuk nak mendapat rasa manisnya, lazatnya ibadat pada Allah Kemudian pengarang cuba Kemukakan persoalan yang jauh lebih ke depan Bagaimana seseorang mahu kembali kepada Allah Mengaku kembali kepada Allah Sedangkan dia masih lagi dibelenggu oleh Nafsu syahwatnya Macam mana? Kita kata kita nak ke, kepada Tuhan Awak mahu kepada Tuhan? Ya kita bukan tak boleh Tapi kerana nafsu syahwat kuat Sebagai contoh Cabaran yang ada pada kita ialah Kita kata kita nak pergi sembahyang subuh di masjid Ni cabaran Berapa ramah orang boleh Kecuali ustaz yang duduk di masjid ha, Itu mudah benar lah. Kalau kita nak pergi sembahyang subuh di masjid Pertama sekali nak bangun untuk ayah Letih capu pula waktu hujang Siapa pula, siang hari itu, malam hari itu makan nasi Arab. Makan pula banyak. Jadi di situ akan menjadi penghalang. Dalam keadaan macam ini, Allah letihnya nak bangun semuanya. Jadi kita kata, mungkin kita boleh nak pergi tapi kerana syahwat. Maka kita lemah. Kita tak mampu nak pergi tuan-tuan. Ini cabaran. Oleh karena itu, nak kembali kepada Tuhan banyak mujahadahnya. Tak boleh dalam keadaan kita kata dibelenggu oleh nafsu syahwat. Seterusnya, ramai orang berkata dia mahu hadir ke hadratullah. Seolah-olah mengada Allah. Mempunyai hubungan yang khusus. Tapi dia masih lagi lalai. Dia masih lagi lalai. Sebut bahawa Allah tapi kepala dia semua hal yang melalaikan daripada Allah. Mungkin atau tidak dia akan sampai pada Tuhan Jadi tak akan mungkin sampai Kerana kelalayan tersebut Sudah pasti akan membawa kepada penafian Untuk menuju pada Tuhan Dan lalai inilah Antara perkara yang paling menyebabkan kita Sukar untuk menuju pada Tuhan Sehingga dinisbahkan kepada Sayyidina Ali Karamullah Wajhah Menyebut An-nasun yamun Faizamatun tabahu Manusia ni ibarat tidur Kita tak tidur Tapi macam tidur Sementerah lagi Kalau tidur sungguh Maka tidurlah kita Manusia tu tidur Apabila manusia itu Mati Barulah dia tersedar Allah matinya aku Kadang-kadang tuan-tuan Kadang-kadang kita tidur Bila kita tidur Tiba-tiba kita mimpi kita mati Oh bila mimpi mati bukan makna mati, kadang-kadang orang tanya, orang kata bila mimpi mati maknanya mesti mati, tak, tak mesti mati, kadang-kadang panjang umur dia. Dia mimpi bukan maknanya macam tu, dia akan berlaku di sebaliknya kemungkinan mengikut muabir atau pentadbir mimpi yang ikhlas, yang alim, yang soleh sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang kita mimpi kita tidur, masa kita tidur kita mimpi. Mimpi kita mati Mati Kemudian mari kawan-kawan kita mari ziar Kawan Husim mari Kawan daripada PDARM mari Kawan daripada masjid mari pakak mari habis Kemudian mari pula kawan yang rapat dengan kita Dia mandi kita Dia pula jadi jenis semangat nak cepatkan kapang kita Sebab nak ikut sunnah ke apa ke Allah kita terberada aku sekali ni Kemudian diusung Bawa pula kereta jenazah Driver pun kawan kita Speed laju Sampai kubur Tanang pula kubur Masuk dalam kubur Sudah masuk dalam kubur Pada masa itu Dalam keadaan Dalam keadaan kita takut macam itu Tiba-tiba kita terjaga daripada tidur Apa kita buat? Kita mengucap panjang Astagfirullah Astagfirullah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad yasullah. Mujur hidup lagi Mujur hidup lagi Maknanya tuan-tuan itu satu gambaran Nak gambarkan bahawa dalam perjalanan ke ketika itu Seolah-olah macam kita lalai Bila dah terjaga tu Allah Mujunya Alhamdulillah Jadi manusia sebegitulah dalam hidup ni lalai Kita pagi petang siang malam Kita pagi-pagi petang-petang sibuk dengan hajat kita Hajat orang hidup tak habis-habis Siapa habis hajat dia. Hak ni bahagian ni, hak tu bahagian tu ada saja. Ainilah balanya kadang-kadang apabila berlaku lalai. Dan paling teruk apabila lalai menunaikan agama Allah. Menunaikan yang fardu, menunaikan yang wajib pada kita yang Allah taklifkan. Dan yang terakhir sekali disebut Bagaimana seseorang itu mengharapkan dapat kefahaman tentang rahsia-rahsia. Sedangkan dia belum lagi bertaubat daripada segala kegelincirannya. Kita tengok kenapa seseorang itu dapat rahsia daripada majikannya, daripada kawannya, daripada sahabatnya. Kenapa dia dapat rahsia? Sebab yang pertama orang itu sikahkan dia, percayakan dia sebab orang tu telah diuji kaji kan atau telah dibuat percubaan kelayakan untuk terima hakikat tersebut. Bila dah dapat macam itu, maka tak ada masalah lagi. Akhirnya dia akan dapat. Jadi begitu juga kita dengan Tuhan kita. Apabila kita benar-benar bersih jiwa, hati kita boleh terima pada masa itu akan datang rahsia-rahsia terlalu banyak. Banyak hikmah-hikmah yang kemungkinan kita tak tahu. Kita tak sangka. Tapi dengan sebab apabila kita beriman kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita melazimi ibadat kepada Allah, kita beramal dengan amalan yang soleh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita dengan banyak rahsia-rahsia pelik. Contohlah. Kadang-kadang anak kita ataupun cucu kita. Dia datang kat kita dia kata, "Abah, uh, atuk, kenapa saya tengok abah ataupun atuk tiap-tiap malam masa saya terkejut tu selalu bangun malam sembahyang. Dan nampak bersungguh-sungguh ibadah. Tak pernah ke abah? Tak pernah ke tok letih dalam masalah ni? Tuan-tuan tahu kita kata cuh nak sebenarnya terlalu banyak rahsia Allah saya dapat. Saya telah merasai Atuk telah rasa Abah telah rasa Allah lah sahaja yang akan Melaksanakan kehendak kepada saya Beri segala harapan pada saya Saya berimang Atuk berimang Abah berimang Dengan kalimah Iyya kanak budu Iyya kanasta'in Hanya kepada mu saja Ya Rab Kami minta tolong Kami ibadat Dan hanya kepada kamu saja Kami minta tolong Mudah-mudahan Hikmah yang kita baca ini dapat kefahaman dengan sebaiknya InsyaAllah kita berehat seketika dan kita akan bertemu selepas daripada ini Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu SWT Sedang penonton yang dirahmati Allah Kita masih lagi membincangkan dalam ruangan berkenaan dengan tasawuh harian Berkenaan dalam isu-isu berkaitan ilmu tasawuh dan pada petang ini, sebagaimana kita ketahui, kita bahagikan kepada beberapa segmen Segmen yang kedua ini, kita akan cuba bincang dan olah persoalan-persoalan Dan saya mukadimahkan daripada Facebook dahulu soalannya ialah Apakah peranan taubat? Hadirin, hadirat, sidang penonton yang dirahmati Allah Perkataan taubah ini maknanya kembali kepada Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa seseorang itu amat wajar dan semestinya kembali kepada Allah. Kerana kita pun daripada Allah menjadi khalifah Allah melaksanakan perintah Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi, tak dapat tidak Apabila kita kata taubat ini kita kena menempatkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum khattaaun wa khairul khattaa'in at-tawwabun." Kamu semua banyak silapnya dan sebaik-baik orang yang silap ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu bertaubat? Kerana taubat ini sudah pasti akan membawa kita kepada Allah, dihapuskan dosa kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ata ibu mina zambi, kamala zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama macam orang tak ada dosa, dihapuskan dosa. Allah sendiri menyebut dalam nusus yang banyak. Dalam nas-nas yang banyak Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya yang mashhur Minhaj al-Abidin Meletakkan makam taubat salah satu daripada makam ataupun akabat yang tujuh Yang amat perlu difahami oleh kita semua Seterusnya, kenapa peranan taubat penting? Kerana manusia apabila dia bertaubat kepada Allah Sudah pasti kebersihan jiwanya terbukti dan dalam keadaan macam itu, banyak kelebihan-kelebihan. Sejarah membuktikan orang yang bertaubat kepada Allah, datang mengadap Allah. Dia akan rasa lazat dalam ibadat. Dia akan rasa manis dalam ibadat. Dia akan rasa hubungannya dengan Tuhan begitu akrab. Dia hubungan dengan manusia akan jadi baik. Hablum min Allah dan hablum minannas. Orang macam ini adalah orang yang akan menuju kepada saadah abadiyah atau kebahagiaan yang kekal. Inilah yang penting untuk kita laksanakan dan peranan taubat kepada Allah mesti antara satu sama lain kita cuba untuk baja, maknanya saling pesan memesan. Kita ajak kawan kita supaya bertaubat kepada Allah Begitu juga kawan kita ajak kita supaya bertaubat kepada Allah. Salim pesan, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Antaranya ialah kita istighfar kepada Allah. astaghfirullah astaghfirullah Astaghfirullahalazim. Nabi SAW menyatakan, Innahu layaghanu ala kalbi. Wa inni la astaghfirullah sab'ina marrah fi kulli yaum awkamakal. Satu riwayat, mi'ata marrah. Apabila rasa gelisah, susah pada hatiku, aku istighfar kepada Allah tujuh puluh kali. Satu riwayat seratus kali. Seorang salih ditanya kepadanya, berapa lama kamu istighfar setiap hari? Katanya, kalau tak silap jari jemariku, aku istighfar hampir lapan belas ribu kali sehari. Seorang yang salih yang lain menyatakan, aku istighfar kepada Allah sehingga seratus ribu kali sehari. Kita baca sejarah tokoh-tokoh seperti Juni al-Baghdadi rahimahullah Yang melazimi istighfar dengan sebanyak-banyaknya Jadi justru kalau kita dapat bertaubat kepada Allah Sudah pasti ia memberi peranan yang besar dalam acara ibadat kita kepada Allah Subhanahu SWT Soalan yang kedua daripada Facebook Kenapa kelalaian menjadi musuh utama? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Cuba kita fikir Kenapa kelalaian menjadi musuh utama kepada kita? Sebab bila sebut lalai ini, maka benteng kita lemah. Bila lemah pada masa itu akan dimasukkan oleh segala anasi yang tak baik, terutamanya syaitan, iblis, begitu juga godaan-godaan dia akan jadi mudah. Tapi apabila kita sentiasa mengingati Allah Berada dalam paksi ilmu Kita tahu kita selamat daripada kelalaian Pada masa itu kita akan dapat menjadi benteng yang cukup kuat Allah gambarkan orang yang lalai ini cukup berat Apabila tiga hal utama dia abaikan Pendengaran dia dia abaikan Penlihatan dia dia abaikan Hati dia dia abaikan Maknanya pendengaran dia tidak mendengar perkara yang baik-baik tak dengar Al-Quran, tak dengar tazkirah, tak dengar ma'u'izah, tak dengar ilmu, tak dengar perkara yang baik. Diisi dengan dengar yang tak baik. Penglihatan, dia tidak mengambil sebarang aktibar daripada ayat-ayat yang makru'ah dan juga ayat-ayat yang manzurah. Ayat-ayat yang dapat kita baca, ayat-ayat yang dapat kita lihat. Dia tidak mengambil aktibar sementelahan lagi hati mereka yang mana tidak fakih tentang agama. Bila tak fakih tentang agama bala besar tuan-tuan. Apa berlaku? Allah menyatakan ulaika humul ghafilun. Sebelum daripada itu Allah menyifatkan mereka ulaika kal an'am. Mereka itu ibarat binatang berkaki empat. Binatang ternakan, lembu, kerbau, kambing contohnya. Tapi yang lebih malang lagi, Allah sebut balhum adal bahkan mereka ini lebih teruk lagi. Manusia, apabila dia lari daripada syari'atullah, dia boleh jadi lebih ganas, lebih teruk daripada yang lain lagi. Tuan-tuan tengoklah apa yang berlaku, peperangan saudara yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini. Kadang-kadang mereka tanpa segan silu bunuh sesama Islam. Tembak sana sini dan menyembelih manusia. Ia zambillah. Dan ini telah dinyatakan bukan cara curi-curi, bukan cara sorok-sorok. Tapi dilaporkan dalam akhbar-akhbar, dalam berita-berita secara mudah untuk kita akseskan maklumat tersebut, dapatkan maklumat. Kenapa? Kerana itulah keadaan manusia. Apa sebab? Ula'iqahumul rafilun mereka itulah lain. Jadi untuk nak selamat daripada lalai, antaranya pertama, seorang itu hendaklah banyak hadir dalam majlis ilmu. Belajar ilmu. Ajar belajar ilmu disertai dengan amal. Beramal dengan ilmu. Selalu buat baik, menjadi ejen kepada yang baik-baik Pergi masjid, pergi surau, belajar ilmu Sentiasa duduk muzakarah ilmu Baca buku yang memberi manfaat Tengok majlis-majlis yang baik Daripada TV Hijrah ni sebagai contoh Daripada apa ni Rancangan-rancangan yang baik Yang akan menginformasikan kita pada ilmiah, Islamiah dan sebagainya Maka ini memberi kesan yang cukup besar dan seterusnya tak dapat tidak kita kena banyak mohon kepada Allah Karena yang membalikkan hati kita siapa? Allah Ya <San -tua> muqallibal kudub sabiq kudubana ala dinika wa ala ta'atik Wahai yang membalikkan hati Maka sabiqkanlah hati kita atas ta'at kepada kamu Atas agama kepada kamu Jadi di situ jelas menunjukkan kepada kita Betapa kalau kita lalai maka Cepatlah kita tersentak daripada lamunan kelala yang tersebut Untuk kita merubah menjadi hamba Allah yang sejati Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Bagi meraihkan sahabat-sahabat Jika sekiranya ada soalan-soalan Mungkin kita dapat lihat dan dengar untuk kita jawab satu dua soalan Allah Alam Silakan Assalamualaikum doktor. Saya ada Silakan. satu soalan bagaimanakah cara kita untuk uh, mujahadah dalam nafsu boleh dokter terangkan insyaAllah terima kasih hadirin, hadirat, sedang penonton yang dirahmati Allah mujahadah lawan nafsu ini satu hal yang cukup-cukup payah cukup, kenapa? dalam bak nafsu ni satu kalimah yang paling masyur digunakan mujahadah apa mana mujahadah? daripada kalimah jihad jihad ni maknanya bazlul juhdi, lawang sungguh-sungguh jadi bila kita nak mujahadah kita kena berlawang sungguh-sungguh comanya bila wazang atas mufa'alah mujahadah maknanya dia saling tarik menarik kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah ada hari kita rajin, semangat ada hari kita Allah lemahnya semangat macam saya contoh tadi, ada hari kita semangat ada hari kita lemah Contohnya, pada hari ini kita kerja kuat. Kerja kuat pergi mari pergi mari suhakat barang, akak buku buat susung sebagainya. Lepas tu pula buat kerja. Bangun tadi awal pukul 4 pagi. Selepas daripada tu kita pun tak ada masa kita diajak suruh makan banyak, makan banyak, minum banyak gini gini. Tiba-tiba nak suruh bangun pukul 12. Tidur pukul 10.30 nak suruh bangun pukul 12. Jawab dia tak bangun Bukan pukul 12 Pukul 6 pagi pun Mujur boleh bangun Kena letih sangat Nak mujahadah tu Maka inilah cabaran kepada kita Jadi pada masa itu Kita kena lawang Kena lawang Dengan kawan-kawan yang baik Dengan sokongan yang baik Yang menghadang nafsu kita Daripada kita rebah Terjebak dengan nafsu ini Dan para ulama' Telah bagi banyak tips-tips Insya Allah kita akan bincang Dari semasa ke semasa Tentang tips-tips tersebut Soalan seterusnya Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Apakah kesan-kesan Dengan sebab Kasihkan dunia doktor Ya yeah. okay. uh, Terima kasih tuan Soalan yang berkenaan dengan Kesan daripada kita kasih kepada dunia Kadang-kadang kita sayang sangat kepada dunia Siapa tak sayang kepada dunia Sebab dia menggoda tuan-tuan disebut ya dunyatakulu bimil fiha hazari hazari min fatki wa batshi dunia ini berkata ni tengok apa yang ada padaku tapi jaga awas daripada sepak terajangku tumbukku yang cukup dahsyat berapa ramai orang kerana dunia rebah berapa ramai orang kerana dunia berpecah berapa orang ramai kerana dunia terbunuh berapa orang kerana dunia bercerai keluarga Berapa ramai orang kerana dunia putus hubungan silaturahim Macam-macam berlaku tuan-tuan Jadi kesan daripada dunia yang menguasai seseorang itu bala Sebab itu dalam Islam Isu yang lebih besar ialah Kita gunakan dunia Tapi bukan dunia gunakan kita kita kuasakan dunia, bukan dunia menguasai kita. Abdullah ibn al-Mubarak menyebut dalam satu doa yang masyur, Allahumma ja'ali dunia fi yadi, wala taja'alha fi kalbi. Ya Allah, ya Tuhan jadikanlah dunia pada tanganku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hatiku. Kenapa? Kerana bala yang amat sangat. Bila dunia ini menguasai kita, susah kita. Semua benda kita pertimbangan kepada dunia dan Nabi guna satu istilah Ta'isa Abdud-Dinar, Ta'isa Abdud-Dirham. Ta'is, apa makna Ta'is? Rugi, celaka, bala, kerugian yang besar kepada orang yang menjadi hamba kepada dunia, menjadi hamba kepada, kepada duit dinar, duit dirham. Kalau dia menjadikan dunia sebagai kiblatnya, Tapi kalau dunia dia guna sebagai wasilah jambatan yang disebut dunia mazra'atul akhirah. Dunia sebagai ladang untuk akhirat. Ramai orang masuk syurga dengan sebab dunia. Dia infak fi sabi lillah, Dia tolong orang. Dia bantu orang. Dia pergi ke Mekah buat haji, buat umrah dia infak kepada sahabat-sahabat di Syria, dia tolong sahabat-sahabat di Gaza, dia tolong rumah anak-anak yatim. Sekarang ini kalau kita tengok sahabat-sahabat kita di Terengganu, di Kelantan, di Pahang dan sebahagian di negeri-negeri Malaysia dilanda dengan banjir. Semoga Allah selamatkan mereka. Kita bantu pada mereka sudah pasti membawa kepada kebaikan yang banyak insya-Allah dan insya-Allah kita akan bertemu selepas daripada ini. Kita berehat seketika. Alhamdulillah syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana masih lagi bersama dalam ruangan bicara ilmu Di mana bahagian cinta ilmu ini Kita akan bincang dalam bicara tasawuf pada bab yang terakhir Iaitu mengenali tokoh sufi Insya Allah. Sedang penonton yang dirahmati Allah Tokoh yang saya akan bincangkan pada petang ini bernama Bishr Al-Hafi. Satu kalimah yang kadang-kadang kita jarang dengar. Sebab kalau kata hafi ni maknanya berkaki ayam. Tokoh ini Bishr Al-Hafi, nama sebenarnya ialah Bishr ibn Al-Haris ibn Abdurrahman ibn Atta ibn Mahan. Al Hafi. Beliau ini berasal daripada Marwah dan mentab di kota Baghdad Jadi banyak kehidupannya berada di kota Baghdad Dikatakan bahawa Bishir Al-Hafi rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 152 hijrah 152 hijrah Artinya dia lebih muda daripada Imam Syafi'i 2 tahun dan Bishir Al-Hafi meninggal dunia pada tahun 227 Hijrah. Iaitu pada 10 Muharram tahun 227 Hijrah. Artinya usianya sekitar sekitar 77 tahun. Inilah Bishir Al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, mengikut setengah Pengkaji sejarah menyatakan Bishir Al-Hafi Rahimahullah Asalnya orang yang lalai daripada agama Allah Orang yang terbabas Orang yang banyak mendapat kemewahan Jadi biasanya kalau mewah ni dia lain sikit Dia kalau tak betul caranya Dia mudah untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak baik ini yang berlaku kepada Bishir al hafi Tapi satu ketika sedang dia berjalan, antara sebab dan punca dia bertaubat, satu ketika dia berjalan, tiba-tiba dia nampak di tepi jalan tu ada nama Allah yang jatuh, ada kertas percetakan nama Allah. Maka dia ambil, dia wangikan, dia basuh, dia dia dia, dia letak di tempat yang sewajarnya. Artinya kita umat Islam, bila ada nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang nampak di bawah sementelahan lagi ayat-ayat Al-Quran Karim, maka wajib kita ambil. Kita tengok Quran jatuh tepi jalan, memang kalau tak nanti kereta akan pijak dan sebagainya, uh, orang akan lalu bergiam-giam, pada masa tu taklah perlu kita fikir aku ada ismayang ke tidak. Ha, maknanya untuk memuliakan ayat-ayat Allah ini Kemudian dikatakan bahawa Bishir Al-Hafi Rahimahullah Selepas daripada itu dia bermimpi waktu malam Antara mimpinya menyebut Wahai Bishir, tak kala kamu muliakan nama kami Kamu bersihkannya, kamu jaganya Maka kami akan jagakan nama kamu dan dikatakan selepas daripada itu, hatinya begitu jinak kepada agama Allah. Dan dia bertaubat daripada kelalayang. Cerita-cerita tentang kisah ahli tasawuf yang hebat-hebat, bertaubat daripada kelalayang ini terlalu banyak. Kita baca dalam banyak kitab yang menceritakannya seperti Imam Al Zahabi melalui kitab kitab Tawabin. Hatta Imam Al-Ghazali dan ramai lagi cerita macam mana mereka ni mungkin pada asalnya lain. Kita telah bincang beberapa tokoh sebelum pada ini. Maka begitu juga kepada Bishr Al-Hafi rahimahullah. Atas asas ini dia mula belajar. Sehingga dia menjadi ulama yang terkemuka. Tapi dia belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu-ilmu yang banyak. Sehingga dia menguasai pelbagai bidang kefahaman ilmu ini. Dan dia ini mempunyai hubungan yang akrab dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad rahimahullah amat menghormatinya dan meletakkannya pada kedudukan yang mulia. Bahkan apabila dia bertemu, ada menyatakan bahawa dia bertemu dengan tokoh-tokoh ulama' yang hebat. Maka tokoh-tokoh ulama' yang lain juga menghormatinya. Agama yang tengok luar biasa dia Pertama, orang ini orang yang warung Orang yang salih, orang yang baik Inilah Bishir Al-Hafi rahimahullahu ta'ala Comanya, Bishir Al-Hafi dikatakan Dia ini nisbah pada kaki ayam Ada beberapa sebab Sebab yang pertama, dia pergi bawa kasut dia Ataupun slipper dia nak beli, nak jahit nak minta tali slipper capai ada tali tapi bila dia nak minta tali macam tu orang tu kata engkau ni siapa tak patut beli macam beli ni belilah slipper sander baru dicampak sejak hari tu dia rela berjalan dalam keadaan kaki ayam itu cara dia dan dia terkena macam tu sehingga bila dia ketuk pitu rumah orang orang tanya dia siapa dia kata beshir al-hafi Seorang hamba kata Kau ni kalau boleh belilah sikit Hilang nama kalimah hafi di belakang kamu Maknanya berkaki ayam Tapi dia tetap macam itu Kerana dia takut kepada Allah Dia ni orang yang salih, orang yang baik Bishir al-Hafi rahimahullahu ta'ala meninggal dunia pada 10 Muharram Tahun 227 Hijrah Tuan-tuan tahu Hebatnya Bishir al-Hafi Tak kala dia meninggal dunia dia dimandikan dan dikeluarkan daripada rumahnya selepas subuh Selepas subuh Keluar rumah tu, nawa pergi masjid Nawa pergi ke kubur Apa yang berlaku? Mayak dia sampai ke kubur tanam selepas daripada solat insya Kenapa? Kerana ramai orang nak sembayang dia. Kita baca sejarah macam Imam Ahmad bin Hambal. Kita baca sejarah figure-figure ummah, tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat. Macam mana ramainya, semua datang. Dan kata Ali Ibn Al-Madini, seorang tokoh dan muhaddis yang terkemuka, guru kepada Imam Al-Bukhari Rahmatullahi alaih, di sinilah kita tahu hebatnya Bisyr Al-Hafi rahimahullahu taala. Bishr al Hafir rahimahullah mempunyai banyak kelebihan. Cakapannya itu jelas menunjukkan kehebatannya. Antara nasihat dia dia kata, al nazaru ila al bakhili yukasil kalba. Banyak sangat tengok kepada ahli kedeku akan menyebabkan hati menjadi keruh. Sebab kita akan tengok orang kedeku ni. Dia lain macam. Dia jarang nak bagi. Macam kita baca Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum pada ni. Bila anak murid dia tengok terlalu banyak duk bagi kat orang, bagi kat orang. Orang tanya dia kenapa Syekh? Dia kata tangan saya ni belubang. Apa makna istilah belubang? Maknanya orang panggil tak lekat duit. Kita kalau kahwin dengan orang tak lekat duit susah hati kau. Hmm, dia kata, baga'lah susah ni. Tapi maksud dia, di situ dia nampak akhirat lebih daripada segala-galanya. Inilah Bishir Al-Hafi. Saya nak menarik satu perhatian yang cukup hebat, tuan-tuan. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantang Syekhul Azhar dalam kitabnya Al-Fukaha' wal-Muhaddisun, menceritakan satu kisah. Datang seorang perempuan. Datang seorang perempuan... Pergi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Bila bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia buat tuan-tuan? Dia tanya Imam Ahmad satu soalan. Soalannya cukup pelik. Soalannya berbunyi. Wahai tuan guru. Saya wanita bersama dengan rakan-rakan. Siang hari sibuk mengasuh anak. Melayang suami. Memasak. Membersihkan rumah tangga Begitu juga dengan Keperluan pakaian dan sebagainya Jadinya Kami boleh bantu Suami kami pada waktu malam Rumah orang-orang Atas malam, atas tu di buat macam sutuh Tapi macam boleh tambah-tambah-tambah tu ceritanya Pada waktu malam Kami akan naik Atas sutuh rumah kami Yang sifatnya boleh naiklah untuk ditambah apa, kami akan menenung kain. Jadi, bila nak menenung kain, nak buat baju pada waktu malam, masalahnya gelap. Tak ada apa. Kebetulan rumah kami ni, tempat lalu itu adalah laluan tentera Islam. Daripada satu batalion kepada satu battalion. Daripada satu kamp kepada satu kamp yang lain. Jadi, tentera ni bila dia berjalan dalam bentuk barisan straight je artinya satu ada sistem dia tak macam orang ramai berjalan jadi mereka bawa obo bahasa lama bawa jamung lah bawa obo dengan sebab panjangnya majlis tersebut atau laluang tersebut menyebabkan obo ni selalu silih berganti kami dapat manfaatkan daripada cahaya obo tersebut untuk kami tenung pakaian kami soalannya wahai tuan guru adakah halal rezeki kami tersebut bukan dia ambil sebatang letak untuk dia buat apa namanya uh, cahayakan ruangan dia sekadar mengambil manfaat daripada cahaya tersebut bila sebut macam itu Imam Ahmad terkejut ini bukan warak ni ini amak-amak warak jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan bagi tahu kepada saya siapa keluarga kamu. Tolong sebut keluarga kamu tu siapun. Bila dia kata nama Bishr Al-Hafi, saya saudara perempuan kepada Bishr Al-Hafi. Bila sebut saja nama macam itu, Imam Ahmad kata untuk kamu hukumnya haram. Kenapa? Kerana Bishr Al-Hafi waraknya amat luar biasa. Jadi di situ kita katakan sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama kadang-kadang hukum bukan hanya bersandarkan kepada syarah saja tapi waraqnya sebab nabi kata wari'an takun akbadannas jadilah kamu orang yang wara' niscaya kamu menjadi orang yang sekuat-kuat antara yang kuat beribadat di kalangan manusia bila tengok macam itu, kita faham tak macam mana Bishr Al-Hafi. Sudah tentu kita faham. Pernah satu ketika, dia nak makan daging. Hampir 40 tahun dah dia tunggu, nak dapatkan. Apabila sampai pada masanya, tak dapat-dapat. Kenapa? Kerana dia ini, begitu mujahadah diri dia. Dia sanggup duduk dalam keadaan macam itu. Dan dikatakan Bishr Al-Hafi tak kawin Dengan sebab itulah, bila Bishir Al-Hafi bercakap, dia kata Ahmad bin Hanbal tu lebih pada aku tiga perkara Pertama, Ahmad itu kawin, aku tak kawin. Imam Ahmad kawin. Yang kedua, Imam Ahmad terpaksa cari rezeki untuk keluarga dia aku, untuk diri aku je Dan yang ketiga, Imam Ahmad menjadi uh, umat kepada, menjadi pemimpin kepada ummah aku untuk di aku saja itu waraknya bisyir al-hafi tapi imam ahmad bin hanbal amat suka berada dalam majlisnya sebab dia tahu orang macam ini banyak kelebihan-kelebihannya bisyir al-hafi rahimahullahu taala mempunyai banyak kata-kata yang hebat antara kata-katanya antara afdal amalan itu dan sukarnya amalan itu tiga perkara ada dia sebut Antara daripada apa yang disebut ialah Macam mana kita nak buat baik Sahak ketika kita pakai miskin Kita ada sepuluh hiah Orang minta sepuluh hiah Allah susahnya Minta seenggit boleh boleh tahan, Tapi minta Kadang-kadang minta lagi Itu payuh Yang kedua juga, juga susah Ialah apabila kita nak kata kebenaran pada saat kita berada dalam keadaan takut. Nak cakap benar ketika takut. Kita perlu kat dia. Aku cakap benar habis dah aku sekarang ni. Ha, cakap benar habis. Jadi kita nak tegur dia. Ha, itu susah tu. Ini cabaran yang disebut oleh Bishir Al-Hafi. Dan begitu juga. Bishir Al-Hafi ni. Dia banyak nasihat kepada kita. Antaranya tak lain, tak bukan... Untuk beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh Ketika mana kita sukar, kita penat Kita letih dan sebagainya Memang kadang-kadang sukar tuan-tuan Macam mana kita nak buat kita dah letih Kita dah penat dan kita sebagainya Tapi tetap itulah mujahadah yang dilakukan oleh Bishir Al-Hafi Hadirin, hadirat, sedang penonton yang dirahmati Allah Apa yang dapat kita ambil daripada kisah ini ialah Pertama orang-orang seperti ini seolah-olah dia mewakafkan diri dia kepada Tuhan dia dia akan bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah dia akan menempatkan diri dia sentiasa dalam keadaan keredaan Allah Subhanahu wa taala dia tak mahu dia dalam keadaan lari daripada perintah Allah taala yang kedua orang seperti bisyir al-hafi ini kita faham bahawa dia mempunyai akses yang baik dengan tok-tok guru dengan ulama-ulama sebab itu dinisbahkan kepada ramai tokoh-tokoh yang begitu senang dengan dia sebab dia tahu bisyir al-hafi ni macam ni tapi orang ini orang yang tak mau dalam keadaan dirinya Terlalu terzahir di khalayak, sehingga dipuji-dipuja, tapi cukullah dia dengan Tuhan dia. Semoga Allah merahmati Bishir Al-Hafi, dan merahmati kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Aku lukuh lihaza wa astagfirullahalazimali. Wa alaikum wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.